Die 22ste november 2016 om 22 die ochtend dikteer jasua vir my hoofstuk, hoofstuk 3. En ek weet dat ek sa met jasua ten sy berg opgestap het en dit was baie lekker vir my. En hy skryf, dit is my geliefde sien en wie ek wel behou het. Dit was eindelijk meer vir my self gesê. Dit is my geliefde sien in wie ek wel behou het. Dit is vir my gesê oor jasua sa met wie ek gestap het. Dit is my gees, wie ek op die aarde geactiveer het om die sonde op te loos, en elkeen wat in sy aangezig kyk sal gered word. Toen my kinders in losbandigheid verval het, moes daar een plan gemaakt word om hulle terug te bring in die wysheid en ewige geluk en vrede in. Hoe moes ek anders maak as om na die aarde te keer en die mense met my eie handa uit die helheid te red en hulle laat terugkeer na my vader en moeder boors? Daarom het ek een plan bedink om myself in die vleeste te incarneer, so dat ek op plaaslike vlak met my kinders kan communikeer. En daarom is ek gebore op hierdie geseende aardbodem en het my moeder my ontvang. Die hoogte van my berg is duiseling wekkend en niemand kan ooit hier kom nie en daarom moes ek jylle opdra met krag wat vir onweerstaan onverstaanbaar groot is maar as iemand eers op hierdie berg gekom het, sal hy nooit weer die hoogte verlaat vir die laagte nie, en dit is vir my moeder en vader haar die grootste vreegte, en daarom het ek alles laat staan, om my kinders weer te, terug te bring na die hoogte van my berg. In een oomlik is hierdie aarde aangeraak, toe ek my verskyning hier in die vlees kom maak het, en die aarde is onherroepelik verander Geen siel kan ooit voor my komst die poorte van sje hiel gaan, en in die lucht van my liefde uitkom nie, maar ek het die weg gebaan om alle siele te red en so te verseker dat elke mens weer na my berg toe kan kom as hy so wil. Nou sit jy hier saam met my en dit maak my hart so bly, want dit beteken jy is vry en dit, dat jy dier die dal van doodskade weer gestap het en uitgekom het in die licht en vryheid van my liefde. Ek gee vir jou hier my lieflike woord en ek onthul aan jou my moeder hart wat alles sal doen vir haar kinners. Ek het myself aan jylle gegee so dat jylle vernieuwe kan raak. Hier op hierdie berg sal baie dinge aan jou geopenbaar word, want jy kan alles sien van hieraf, so kan jy ook jou eie sonde sien, en dit so bestry, want jy sal altyd hier sit, saam met my, en nooit weer in die sonde vervul nie, jy sal nooit weer verloore kan gaan nie, jy het aan my moederbors gedrink en jy is met my melk, met my gevoed, Daarom sal jy geduie en groei en nooit weer terugkijk na die aarde en die sonde van jou mens nie. Dit is vergete soos oudrek wat vir niks meer goed is as om teruggewerkt te word in die aarde nie. Dis ook hoe jou sonde is Dit word in die poel van vier gesuiver en gereinig, maar jy, jy bly in my liefde. Jy sit hier op my skoot, omdat ek myself vir jou opgeoffer het, Uit liefde vir jou siel, en vir die menigte wat ek uit die doodheid opgewek het, so ons weer vereenig kan word, en op hierdie prachtige, plesierige nood wil ek die hoofdstuk afsluit.